Leltár Dombostáj Zivatar után Három gomolyfelhő Egy halastó Egy gátőrház Egy férfi Az ablakon kihajolva Egy kiáltás Egy jegenyesor Egy sáros út Kerékpár nyom, a sárban, egy női kerékpár, egy kiáltás az előbbinél hangosabb, egy pár szandál, egy szoknya a szélben lobogva a csomagtartót csapkodva, egy milflőr mintás blúz. Egy darab amalgám tömés fogban. Egy asszony, fiatal. Egy kiáltás, még hangosabb. Új kerékpágynyomok. Egy becsukódó ablak. Csönd.